защото никой не е свободен докато други са потиснати. Това предаване е посветено на свободата, на пълната свобода. Добре дошли в съзнание. Здравейте. Еофригамна на микрофона. Нашето поредно предаване с знание. Този път сме изстреляли съзнанието малко на високо, качих се горе на Балкана и съзнанието ми изече се разшири. И сега се опитвам да направя вече за пореден път запис на предаването. Борих се тук с технологиите, с някакъв Windows 10, с някакъв скапан компютър и направо се попърках. Записах супер яко предаване, накрая програмата блокира, компютъра зацепи и за малко да има... ще ще има Rage Against the Machine. <съща> сега се надяваме записа да стане добре. Моите верни партньори Симеца и Мурсалски този път останаха долу в равнината. Пък аз съм в планината, но пък имам една много добра приятелка, моята любима, Дитка Бандитка. Тя ще ми удари тук едно стабилно рамо за предаването. Днескашната тема, която съм подготвил, тя е изключително важна. Според мен това е може би едно от най-важните неща, които някога съм искал да кажа открито пред света. Така да разшириме съзнанията, да отвориме очите и да постигнем едно наистина свободно съществуване. Темата е за властта. Какво е властта? Властта, това е накратко казано, това е способността на някой да контролира нещо. Това е способност и сила за контрол върху дадено нещо, като нещото може да бъде човек, може да бъде група от хора, може да бъде нещо друго. Властта е точно способност за контрол. И днес ще поговорим за структурата на властта. За структурата на властта, която властва над нашата планета, такава каквато е. Властта има вертикална структура. За да има власт, трябва да има иерархия. Властта предполага даване на заповеди отгоре надолу. Та, ако си представите някоя фигура, най-точната фигура, която би изобразила структурата на властта, това е пирамидата. Пирамидата в основата си е широка, а на върха си е много тясна. И всъщност, Хората, които имат най-много власт, власт имащите, те са на върха на пирамидата. И оттам надолу тръгва цялостното разпореждане. Тък характерното за тази структура на властта, както ви казах, първо е иерархичната структура, даване на заповеди отгоре надолу. Който е на по-горно ниво, е по-висшестоящ и съответно има повече власт от тези, които са под него. Другото характерно нещо за тази структура, то е, че пирамидата има отделни, как да ги нарика, тухлички, сектори, клетки, където става едно раздробяване. Цялата пирамида е раздробена на отделни части, като в повечето случаи едната част не знае каква е функцията на другата част. И това е най-просто казано, все е едно дясната ви ръка, да не знае какво прави лявата ръка. Ако си представите едно предприятие или някаква корпорация, фирма, нещо от сорта, борда на директорите, управителите на тази фирма, те стоят на върха на пирамидата и съответно те имат цялостното знание, цялостната идея за това какво искат да постигнат и как ще дирижират а, играта на съответната фирма. Като... Под тях вече са, да кажем, менеджерите на отделните, на отделните звена в тая фирма. И всяко звено си има конкретни задачи, които трябва да изпълни. Но отделните звена помежду си, много често няма координация между тях и те са в невидение за работата на един отдел и на другите отдели и така нататък. Това е много характерно за... Структурите на властта, пирамидалните структури, че те се характеризират с иерархия и с а, раздробеност на отделни части. И съответно, за да има такава структура, тази структура сама по себе си, тя предполага насилие. Ще кажете, нали те хората там доброволно са влезли и участват? И да, и не. По принцип, когато градите пирамида, винаги някой стъпва върху някой друг. Когато стъпиш върху някой, това си е натиск, това си е направо потисничество, така да го кажем. Представете си една пирамида от хора, те едето са отдолу, на тях най-много им тежи. Те, които са най отгоре ехе, на тях изобщо нищо не им тежи. Обаче може да ги забули, ако те отдолу са махнат и пичовете паднат долу. Така, стига се с тези образни примери. Сега, искам да ви кажа, че цялата тази структура, тя е основана на страха. Страха е в основата на съществуването на тая структура. Страха от наказание. Страха, че ако не изпълняваш дадени а, заповеди, ще бъдеш наказан. И общо взето, така се крепи структурата на властта и структурата на матрицата, в която живее днешното общество. Страх от наказание, страх от. най-вече от това страх от наказание като хората, които стоят на върха, кои са те. Сега ще дам един пример за това долу каква е социалната подредба на тази изградена структура в. Съвременното общество. На върха на пирамидата, там може да кажем, че стои окултния елит. В кавички, за мен това не е елит, това са банда психопати, които просто имат много знание и използват знанието за лична облага. Този окултен елит, и в другите предавания съм ви споменавал, и сега пак ще ви кажа, това са хората, които имат знанието за това как функционира психиката на човека и как функционира Вселената като цяло. Различните физични и вселенски закони. И имайки това знание, те съответно могат да манипулират огромни маси от хора. Знайки как работи тяхната психика. Могат да ги накарат те да си мислят нещо и да приемат дадена идея и да ѝ служат. Общо взето чрез това знание, те успяват да контролират голяма маса хора. Та Различни изследователи, конспиратори и всякакви такива пичове, къде се са заровили и търсят, гледат, търсачите на истината, казват, че на върха на съвременната пирамида, в която живее днешното население, стоят 13 те иллюминатски фамилии. Какви са те иллюминатски фамилии? Както ви казах, това са, това са кръвни линии, които най-вероятно тръгват още от Първите цивилизации, които са се зародили в новия свят, това са Вавилон, Шумер, още от тогава това са били хора, които са получили знанието откъде ще говорим друг път. Там е малко спекулация за това, откъде са получили това знание. Дали от някакви по-древни цивилизации, дали от извънземни цивилизации, дали сами са постигнали прозрение. За това ще говориме друг път, но е факт, че тези хора имат определено знание и го използват за своя полза. И съответно, вие сте чували за синята кръв. Синята кръв, аристокрацията, кралските фамилии. Това са хората, които винаги те не си разреждат а, кръвта с просто смъртните, така да ги наречеме, хората като нас. Те си пазят много стрикно така кръвната линия и винаги, когато създават семейства, гледат партньора им да бъде също така от, а, благородно потекло, <ръх> така да го кажем. Та, някои от тези 13 фамилии, сега ще ви ги кажа сигурно, сте чували, поне най-известните от тях, Ротшилд. Фамилията Ротшилд това е много известна банкерска фамилия, която от много векове, общо взето дърпа конците. Те даже се смятат за едни от най-важните илюминатски фамилии на земята. Фамилията Ротшилд. Друга известна фамилия, за която 100% сте чували това са фамилията Уинзор, кралската фамилия в Великобритания. Те са също така част от Сакско Бургота. Друга фамилия, също с нея, друга, тя е същата, просто Уиндзор са Великобританската част. Кралица Елизабет, нашата добра приятелка. God save the queen. She ain't no human being, бяха казали нашите приятели от Sex Pistols. Има много истина в това. Друга фамилия, Рокфелер. Сигурно сте го чували. Рокфелер, това е много, пак известна банкерска фамилия, които. Пак са от ени, от най-мощните и влиятелни хора на планетата. Та на върха на пирамидата стоят те, 13 иллюминатски фамилии. Под тях стоят също така най-богатите, най-влиятелните хора, които пак са части от различни кралски потекла или просто някакви древни такива кръвни линии. Някой ги нарича това е комитета 300, където се включват точно те хора. Най-влиятелните, най- най-богатите хора на планетата и тези хора те са си организирали свои така частни клубове организации някои от по-известните такива организации са клубът на Билдерберг това е много елитен клуб където от време на време се събират и на затворени врати пичовете си правят кефа чертаят разни планове, схеми за това на къде да обърнат мачтата да духне вятъра и да тръгне кораба на народа друг такъв клуб е примерно Римския клуб Съвета за чуждестранни връзки Трилатералната комисия това са все такива известни клубове организации които съставляват са изградени от най-влиятелните хора на планетата и като говориме за власт, повечето хора си мислят, че властта и най-високо във властта стоят примерно президента и политиците и държавните глави. Това, видимо, изглежда, че е така, но всъщност има хора зад завесите. Има хора зад завесите и това са те иллюминатски фамилии, комитета 300, всичките якубове, които те дават по пътен вятър на отделните правителства. Защото това са най-влиятелните хора, най-богатите хора. Те винаги ще могат, ако не с пари, то с манипулация, то с сила, ще могат да насочат дадена държавна политика в дадена посока. И ако държавата или там държавните лидери не са съгласни с тази посока, много често става война, става преврат. Има много такива случаи в Южна, в Централна Америка, в Близкия изток на Разни диктатори, които не казвам, че са добри хора, просто те са се ополучили срещу наложените от тях искания на тези големи клубове и са получили война. Но това е друга тема. Т така започнахме на върха на пирамидата. 13 илюминатски фамилии, под тях другите богати и властни хора в тези клубове, Билдерберг, Римския клуб, Обединените нации и така нататък. Под тях стоят финансовите институции, международните финансови институции, които осъществяват финансовия контрол на планетата. Това са Световната банка, това е Международния валутен фонд, Федералния резерв в Штатите, всяка централна банка. Парите, мили мой, това е, може би, най-силната най религия, която съществува в момента на планетата и всички хора до толкова са са обвързали с нея, че не могат да си представят живота без парите. За парите и като цяло, нали, за финансовите взаимоотношения ще говорим друг път, но знаете, че това е една абстрактна идея. Човек да си мисли, че е богат, когато има пари. Това е все едно да изведеш менюто вместо вечерята. Парите са нищо. Това са една иллюзия и много хора векат да, но тя е необходима иллюзия за а, обмен на стоки, услуги и разни такива неща. Ще говорим за това друг път, но още сега ви казвам. Това е най-силната религия. Религиите на властта и на парите абсолютно доминират и така са програмирали хората, че те да им служат Покорно и всеодайно. Под финансовите институции се нареждат най-големите световни компании, корпорации, фирмите, бизнеса, които държат ресурсите, ресурсовия контрол. Те осъществяват ресурсовия контрол на нашата планета. Това са много големи компании, това са петролните компании, това са компаниите за добив на всякакви суровини, на руди, на дърва. Това са как може ти да предявиш право за собственост върху нещо, което е на всички смисъл, това е планетата, всички живеем на нея и нещо, което е произведено от планетата и ти да кажеш, а, това е тук мое, е мина, тук е моята а почух, аз си я заплюх първи виж, слушате и това е много глупава идея тя не е глупава, но хората са глупави, че вярват правото за собственост собственост върху личните как да ги кажа, по труда, когато ти си направиш нещо с собствените ръце, ами то е твое, но да предевиш, че сега гората е твоя, че те мини и вътре родите са твои, това е пълна манипулация, това е насилие и всъщност това са корпорациите, големите, финанс... големите корпорации, които държат ресурсите чували сте за много от тях, няма какво да ви говоря. Шел, разни там, Бритиш Петролиум, как, какви ли не Под тях, вече, се нареждат а, организациите, институциите, които осъществяват обществения контрол, контролът над населението. Това са правителствата, това са, а, така да кажем, организираните религии, медиите и образователната система. Всяка една от тези институции осъществява много силен контрол върху населението в дадена страна. Правителствата, с полицията, с армията, с правосъдието, с всяка своя институция, осъществява много брутален контрол върху населението на дадена страна. Правителствата, държавите, държавата, това е една пиявица, която живее на гърба на народа. Моята идея за създаването на държавата, сега ще ви я кажа, тя е много интересна, като приказка е държавата какво представлява? Някакви хора са си живеели, примерно, на някакво място. Гледали са си там храна, примерно, земеделци или ловци-събирачи, няма значение какви. Те са били там, живели са си в хармония с природата и някакви други типове, психопати, агресори, Взели бухалките, отишли и казали, пичове, сега знаете ли какво ще правим? Ние тук ще ви пазим, пък вие ще ни дадете част от а, прехраната си, за да ви пазим. И хората е добре, да е, от какво ще напазите? За какво ще напазите? Ще ви пазим от такива като, като нас. Е, това е цялата концепция, така, нали, смехотворно представена. Това е концепцията за държавата. Група бабаити отишли с бухалките и казали на други хора, вие ще ни дадете част от вашата прехрана, за, за да ви пазим и тук да, е да ви пазим от нас. Това е пълна порнография, хора. Това е простотия. И това е агресия, това е насилие в основата на която идея е институция, когато стои страха, значи това нещо е неморално. Защото държавата заплашва с, а, с наказания. И хората се подчиняват точно заради това, защото имат страх от наказания, ако не изпълняват правилните наредби. Ей, това е самата истина. Кучетата пазачи на държавата, полицията, армията, хората, които следват заповеди. Това са може би най-най-най-виновните хора за настоящето положение на планетата и най-най-виновните за насилието и агресията, която се извършва. Хората, които изпълняват заповеди, безусловно, без оглед на морал, нравственост, човечност и каквото и да е там. Те са най-преките виновници. Та... В пирамидата казахме, това, са... това е нивото, където Привидно изглежда, че държавните глави са най-високо нали, на властта, но всъщност тези, както видяхте, са много по-надолу и те биват а, манипулирани, управлявани, подкупвани от тези по-више стоящи, било то корпорации, било то финансовия банков сектор и, и нали, в крайна сметка най-богатите, най-влиятелните хора, синята кръв, околотните черни магиосници, стоящи на върха. Това, като приказка звучи, но всъщност е така и е приказка. Приказвам ви го сега. <съща> Та, така. Значи, е, институциите, които осъществяват контрол над населението, те стоят някъде там. Като разбира се, всяка от тях си има подразделение и така и по-надолу, и по-надолу, докато се стигне до. Масата хора, робите, които носят на плещите си цялата тази тежка структура. Е, това е малцина облагодетелствени облагодетелствени засметка на мнозина. Това е безумие, хора. Безумие. Това е пълно безумие. И как се осъществява този контрол? Как се осъществява контрол над такава голяма част от населението? Формите за контрол, формите, на, чрез които властта може да се осъществи, са няколко. Може да бъде физически контрол. Както ви казах, една група с бухалките отива, почва да бие, да налага и вика Вие ще наслушате, защото иначе ще ви прибиеме пичове. Това е физически контрол. Физическа власт. Когато някои те насили, пряко, физически твоето тяло дойде и те заплаши и те нарани или те ограничи правото на движение, правото на свобода, това е физически контрол. Но в случая тези мълцина, които са горе на върха, те не могат да наложат физически контрол върху цялото население на планетата, което е в много пъти, пъти, пъти повече. Просто е невъзможно физически да има такъв силен контрол. Но тези пичове те осъществяват друга форма на контрол. Контрол на тума. Те са, не случайно ги наричам, те са окултния елит. Притежаваш знанието за това как функционира психиката на човека. Окултен. Какво значи окултен? Много хора си мислят, че окултен е нещо лошо, че нещо зло. Същност не е. Самата дума окултен а, от латински окултаре означава скривам от погледа. Окултус или нещо от сорта беше око. Един вид да скриеш от очите. Окултен, буквално преведено е скрит. Те осъществяват така а, една скрита власт. Имат знание, скрити са зад завесите, дърпат, не са показват много, нали, като държавните глави по телевизията, но дирижират парада. И дирижират го точно чрез контрол над ума. Притежавайки ума на хората, те, те притежават всичко. Те могат да ги накарат да правят каквото си искат. И има много различни е, форми такива за mind Control за контрол на ума. Малко по малко ще почнеме да ги разискваме в следващите предавания, защото, казвал съм ви преди, когато видим как даден механизъм действа, когато видиме методиката на тези практики, то ние, като ги разберем, вече няма да бъдеме подвластни на тях. Ще знаеме, че някой се опитва да ни манипулира или да ни индуктринира в нещо и така нататък. Та... Сега ще направим една кратка пауза. Ще пуснем една песен на моята любима панк банда Спот. Песента се казва трета Assessment. И в началото на песента има много интересна реч на Кеннеди, където говори за тайните общества. Ако разбирате английски, ще си я преведете, ако не, просто и слушайте и после чуете песента. В песента много интересно така се споменават различните структури, за които ви говорих, различните клубове на богаташите, цялата структура на властта, която потъпква свободата на човечеството. In a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections on intimidation instead of free choice it is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit highly efficient machine that combines military diplomatic intelligence economic scientific and political operations its preparations are concealed not published its mistakes are buried not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned. No secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting, confident that with your help, man will be what he was born to be. Free and independent. Free will is under attack. short goods. в студиото. Ел Фригано, здравейте! Много хубав пънк. Пънк е така, моята любима музика, много силен заряд, направо кара душата ми да лети. Истинска вибрация, така, събуждаща, разпаряща. Да продължаваме сега да нищиме структурите на властта. Казах ви, в основата на тази структура стои страха. Самата пирамида Самата власт, тя предполага страх и подчинение. Дори хората, които стоят на върха на тази пирамида, те също така са вързани. Те се страхуват. Даже би ви казал, те се страхуват най-много от всички. И затова правят нещата скрито. Защо човек би искал да направи нещо скрито? Защото го е страх, да, другите да не разберат. Затова прави нещата скрито. Интересно е, между другото, наскоро четох един а, коментар, където говореха, че най-големите конспирации всъщност те не са скрити, ами са представени, направо са показани пред очите ни, само че те са, представете си, един голям пъзел с разхвърлени отделни части и тези части са пред нас, само че ние трябва да направим връзката да ги свържем за да видим цялата картина. Нещата наистина са много явни и очевидни, просто трябва да имате очите, за да ги видите, да направите връзката между отделните неща, да ги сглобите и да видите цялата картина. За това, което ви говоря. Защото иначе така, като ви кажа, о, една пирамида, окултен или това, Не, ви вижте отделните неща, как функционират държавата, как функционират големите корпорации, банковите институции, навържете ги нещата и те, те ще станат много прости и ясни. Да хората, които стоят на върха тях също ги е страх те са подчинени на, на страха може да няма друг човек над тях но те са роби на страха не случайно едно време примерно в а, кралските дворове краля е бил с гръб до стената трона му е бил до стената защо? за да няма някой отзади да го наръга защо хората са се кланяли направо на пода, са лягали пред царя? Защото да може да се вижда отстрани, ако той, който е отишъл пред царя, реши евентуално да извади нещо, да метне по царя. Това, това щом го правиш, ти, ти се страхуваш. Ти се страхуваш. Страхуваш се да не бъдеш прободен отзад. Страхуваш се да не някой да не ти метне нещо. Затова трябва да се Значи, Те хора са най-големите страхливци. <си> така е И Когато са си основали кралствата Когато са си основали държавите Те Какво правят? Премахват конкуренцията Гледах една картинка в интернет Където пишеше не кради Правителството мрази конкуренция Нещо от сорта То не че е хубаво да се краде Не искам да ви казвам, това не е, не е хубаво Изобщо не е хубаво да се краде Но Самата идея е такава, че най-силните бандити успяват да легализират властта си и кражбите си, да ги направят легални тяхната кражба под формата на данъци, такси и разни такива неща, тя е окей, okay. обаче ако някой друг се опитва да прилага същата политика, той бива задържан, бива наказван, защо? Каква е логиката? Ами защото било написано в там, конституцията или в законите, че трябва да се събира някакъв данък и... Добре, бе, печваме, аз ще напиша ясно един лист от утре и всички ще ми дават те по... да кажем... Ай, скромно, десятък, няма да искам повече. 10% от това, което изкарате. Написано е на лист. Важи ли? Не важно, ще кажете, защото не е свикано велико народно събрание или нещо от сорта. Това са пълни, пълни глупости. И, и вие сами ги приемате и вярвате в тях. И викате, да, ама те, те, данъци и такси, нали, служат за доброто на народа, за да се строят пътища, за да се развива, за да има де. Това са пълни глупости. Ако някой дойде и ви помоли да му дадете пари, и че, примерно, той ще строи нещо... И вие ако желаете, ще му дадете. Така е окей. Обаче ако дойде и ви каже, вие ще ми дадете пари, защото ние ще строим. И ако не ми дадеш тея пари, ти ще бъдеш наказан, било то с някаква санкция или с ограничаване от свобода. Това какво е? Това не е правилно. Това не е морално. Ще говорим много по-подробно за данъците, за таксите и за тези неща, но самата идея. Самата идея, че се опитваш на сила да накараш някого да направи нещо с заплаха от наказание, тук направо и изгубваме, връзката, изгубваме връзката. Това е политика основана на страха. Фак оф. Защо се стига до това? Защо хората се поддават на тези манипулации? Кой е виновен? Виновните са много. Виновните са както тези пичове, които стоят на върха, те са виновни, обаче не са най-големите виновници. Аз ще ви кажа, те са най-големите играчи, защото са успели да забаламосат балъците. <съща> Защо се е стигнало, примерно, до Втората световна война? Нацистка Германия. Всички хора ли са били лоши? Защо се е стигнало до това, до концлагери в Сталиниска Русия? Защо се е стигнало трудовите лагери, концлагерите в Сибир? България дори, по време на социализма. Преките, най-големите виновници, и преди ви казах, и сега ще ви кажа, и другия път пак ще ви кажа, това са хората, които следват заповеди без оглед на морал и нравственост. Те са най-големите виновници. Не е виновен той, който вика върви да нападнеш, виновен е той, който напада. Той който извършва акта на насилие и агресия. Виновни са и тези, които мълчат. Хората, които Казват, аз, съм, аз нали съм добре, имам храна, тук вкъщи ми е добре, топличко, е другите да се оправят. Апатията убива хора. Те също имат морално задължение да помогнат, когато някой иска помощ. Иначе, иначе става това. Нацистка Германия, Сталинистка Русия, диктатури, тоталитаризъм, тотално по на свободата. Е това става. За е нужно, нужно е да се образоваме и не само да се образоваме. Всичко започва съзнанието. Това е най-важното нещо. Съзнанието да видиме, да разбереме, да навържим оттам да вземем правилните решения, правилните действия, правилното поведение. В един момент, ако се натрупа критична маса, нещата ще се променят, защото положението в света е сбор от поведенията на всички, Хора в този свят. е това е и самата истина. Не е друго яче. Та... За властта, много интересно нещо бях чел наскоро, за това как хората следват заповеди и се доверяват на авторитетите. Експеримента на Милгръм се нарича, Стенли Милгръм, не се сещам през коя година го е правил, много интересен. Те пускат обява в един вестник, за да намерят опит на зайчета, върху които ще експериментират. Като обявата, която са пуснали, е, че хора, които да участват в експеримент за подобряване на запомненето и на образованието, на научаването на даден материал или нещо от сорта. Та експеримента, който провеждат хората, е следния. Те набират актьори, в смисъл, няма... те имат актьори, и набират хора, върху които ще експериментират. Актьорите са двама. Единият играе ролята на професор, другия играе ролята на ученик. Като ученика е в една стая и е ушкин на стол с електрошок. А в друга стая стои професора и този човек, който са набрали с обявата от вестника. Фактически, обекта на експеримента е човека, който викат чрез обявата. И човека, който се извикали от обявата, играе ролята на учител, който ще задава въпроси на ученика. И когато ученикът даде грешен отговор, учителя трябва да пусне дадено количество... Електрошок трябва да пусне някакво напрежение. И знаете ли какво се е получило в този експеримент? Получава се така, че близо 70% от хората, които са участвали в експеримента, са стигнали до максималното напрежение, до леталното напрежение. Забрах 400 и колко волта беше, но са стигнали до него и то, как, примерно, хората първоначално, нали, задават въпроси, когато получат грешен отговор, пускат най малкия волтаж. Примерно там 60-70 волта, забрах точно от колко беше старта, пускат малко, но професора им казва, давай повече. И те, Дават, когато има някой авторитет да им каже, хората, окей, дават, слушат. Защо? 26 човека от този експеримент са стигнали до 450 волта, мисля, че беше напрежение. 26 от 40. Другите са се спрели някъде на 200-300 волта. Но когато има някой авторитет да ти каже давай спокойно, това е част от експеримента, ти се съгласи, ти си длъжен, те са имали реплики, които са им казвали, колкото стане по-високо напрежението, те имат специална реплика, подготвена, за да кажат на кандидата да даде по-силното напрежение. Първоначално, нали? давай малко повече, давай малко повече, давай малко повече, абе това е част от експеримента, давай, ти си длъжен, защото подписа договор и участваш в този експеримент, трябва да дадеш максимума. И ето така работи авторитета. Той казва на човека и човека окей, без да, да се замисли, абе, това морално ли е? То не е, то не, е, не е го боли, оня е се гърч, оня всъщност, той не е бил вързан, той е бил просто актер и е пищял в другата стая. <сък> Вика, бе. Цял, цялата тая работа е била една постановка, но се оказа, че много голям процент от хора са склонни да слушат авторитет. Защо? Защото той поема отговорността. Ето, е, това е разковничето. Кой носи отговорността? Ами, така ми е работата, казаха ми да направя това нещо и аз го правя. Казаха ми да отида примерно там с окупаторските войски, аз го правя, стрелям там срещу разни невинни хора. Така ми е работата. Полицейското насилие по на така ми е работата. Ама трябва да изкарам прехраната си. Имам жена и деца, за които трябва да се грижа, затова това са оправдания, които хората, които следват заповеди, се опитват да, така, да си оправдаят действията. Но оправданието, много пъти съм го казвал и пак ще го казвам, оправданието е да се опиташ да направиш право кривото. Не става, не става хора. Нужно е да поемем отговорност за действията си. Наистина, ако искаме да живеем в едно свободно общество, е нужно да поемем отговорност. Отговорност, защото голямата свобода идва е с голямата отговорност. Е, това е самата истина. И повечето хора явно не са готови за това. Скатават, такова, а, а, той е другия, нали, ме накара. Добре, бе, той те накара, но ако те накара да скочиш от моста, ще скочиш ли? Да, <съп says that> <съп и> <съп и> някои ще скочат. <съп и> това са луди хора. Това са болни хора. Това са промити мозъци. Това са промити мозъци. Ние сме тук сега да, да ги промим на, на, на ново. <съп и <съп и> Препрограмиране. Защото какво става хора? Как, как, се стигна, как се стига до това нещо изобщо? Ти да... Вярваш да следваш безусловно всякакви такива нехуманни, неморални институции, заповеди и всичко. Как? как се е стигнало? Значи, първите 6 години, първите 6, 7, 8 дори години, това са а, годините, когато се създават нашите мисловни модели, нашите начини за действие, каквото видим. Такова приемаме, попиваме като гъби всичко. А нашите родители, като са били индуктренирани, като са били програмирани веднъж, безусловно да следват властта, ама то трябва си, нали, да не стане лошо. Ниде е така, тихичко. И, и какво става? Ето така се стига до нацистска Германия, до Сталинска Русия, до диктатура, до тотално потъпкване на човешките свободи. Те не са само родителите ни. Не са. То е, цялата среда, в която, е да. цялата среда, в която живеем. Защото човешката природа каква е? Агресивна ли е? Зла ли е? Добра ли е? Като цяло тя е неутрална, но е склонна към програмиране. Тя е програмиру... програмируема. Защото каквото видим... С каквото се сблъскаме, ние, вуп, вуп, приемам, приемаме всякаква информация, особено, както ви казах, първите години. И знанието и информацията, те са основа на всичко. С грешното знание, ние ще даваме грешни отговори, грешни решения, грешно поведение, грешен свят. Затова е нужно правилното знание и оттам насетне правилно вземане на решение, правилно действие, правилно поведение, правилен свят. И много хора викат бе, това е субективно, то това е относително, правилно грешно. Не, не, правилното нещо е вярното нещо от гледна точка на истината. И също времено това е морално нещо, което не наранява други човешки същества, не предизвиква агресия и насилие спрямо от други, чувстващи живи създания. Е това е правилното нещо. Хм. И такаде защо се стига до това нещо? Програмируя... Програмиране, обославяне. Е, това е човешката природа неутрална, е но от условията, в които живеем, ние биваме обословени, ние биваме програмирани и съответно, в един момент, ако искаме нещо друго, то ние трябва да, да се препрограмираме. И то е възможно, то е възможно, трудно е. Не е лесно, не е лесно. Опитваме се, аз се опитвам, много хора около мен. Опитваме се малко по малко да видиме корена на нещата, в които грешим, примерно. Това изисква големи усилия, самонаблюдение първоначално. И оттам нататък да вникнеш в корена, не да ликуваме симптомите, да влезем в корена и оттам насетне да оправиме нещата. Много дълбока така психологична игра. Самостоятелни психоанализи. Тук е само психопати сме се събрали. Да <съща> започне препрограмирането всъщност трябва да внимаваш да се оглеждаш за уния хора с белите бедите. <съща> ризика уния ризикъде да ги връзват от гърба. <съща> <Да. съща> Започват да те мислят за луд. <съща> Започват да те мислят за лута. Излизаш от нормата. От нормата излизаш, Ето така, от се, е така се контролират хората. Създава се някаква норма на поведение. Тя е наложена отвън. Казали са кое е правилно. Кое е грешно. Само, че дали е това, което аз ви казах. Не се знае. И когато някой се отдели от нормата, хората сами са си полицаи един на друг. И му вихкат, не дей да правиш те, не дейте, ще помислят за Лудвепич. тук не се занимавай с глупости, стига сте, те анархистски простоти. <съква> не <"Де ги> мисли. <съква> Важното е ти да си добре хапка, пийка. Е, ми, майката. Няма да живееш 100 години, пък и какво ти пука. Ами не е така хора, защото нещата са много свързани. И няма... Никой не е свободен, докато други са подтиснати. Това е истината. Когато някой друг бива нараняван, то и ти самия си нараняван. Без да го, дори да ни го усещаш, то е така, защото всичко е свързано, взаимозависимо. Ние сме на една лодка и плаваме в космоса. Ена, една скала. Ние стоим на една скала, която лети в космоса. <съща> Нашия кораб, планетата Земя. И... За да се чувстваме добре, за да живеем в едно здраво общество, е нужно. Какво е нужно? Здравето е баланс между отделните съставни части на тялото. Здравето в обществото също е така. Баланс между отделните съставни части в обществото. Нужно е да има баланс. Разбирателство. Да си помагаме, защото иначе какво ще стане, ако в, примерно, човешкото тяло някои клетки тръгнат да се бият срещу други, някой орган каже, абе, днеска ми се работи, бал, само майката, нямаше си почувам, и то цялото тяло, целият организъм ще се срине. Ние си имаме своята индивидуалност, своята, така да кажем, уникалност, специфика, но също така ние сме свързани в едно общо цяло и е нужно. Най-малкото да не си пречен. Най-малкото да не си пречен е ни на други. Оттам насетне вече, когато някой е в беда и има нужда от помощ, и иска помощ да му помогнем. В предното предаване ви казах, че а, така, добрината, непоисканата добрина всъщност е злина. Това е така, но когато някой иска помощ, видиш, че, примерно, кумшията ти го нападнали някакви мутриши, го бият и той вика и пищи, помощ, помощ и ти а, ну, завиваш на другата улица да не гледаш, не, не Що ти менеш, ама набият пичо е, стига е <съкът> много е грозно хора затова е нужно знание, първо знание, за да видим, нужно е сърце сърце, за да усетим съчувствие, емпатия и най-вече воля Воля за действие. Защото без воля нищо няма да постигнем. Това са трите аспекта на съзнанието. Ун, сърце, тяло. Психично, емоционално, физическо ниво. В баланс. Баланс за да има здраво съзнание. Иначе, ако има вътрешен конфликт, то нещата не са надобре. Тогава губиме баланса и предните предавания ви казах различните видове дисбаланси, които се получават, те се случват. И много е важно това. Първо да се балансираме. Най-важното е работа върху нас самите. Първоначално. Защото микрокосмос в макрокосмос. Каквото вътре, такова и отвън. Вие бъдете балансирани, стабилни, здрави Силни и оттам насетне то навън ще се отрази. И това е страха. И любовта двете основни движещи сили в тази вселена, като едната от тях е иллюзорна страха, тя е липса на любов. Както ви казах с топлото и студеното. има топлинна енергия и тя е в различна степен или много силна, когато усещаме топлина, или много слаба, когато усещаме студ. Та... Вътрешните проявления на страха, когато нещо е основано на страх, то създава вътрешен конфликт. Вие си мислите и чувствате едно нещо, но правите друго. Примерно, дали са ви някаква задача. Която трябва да свършите. И ще бъдете наказани, ако ние свършите. И не ви се иска. Мислите, раз, раз, разсъждавате, че това е грешно. Вътрешно, чувствате го, че е грешно. И въпреки това го правите. Това е вътрешен конфликт. Вътрешен конфликт е това. Който създава този дисбаланс и същевременно навън, на външен план, проявлението какво е? Вътрешното проявление е конфликт, а външното е. Робство. Външното е насилие. Насилие. Робство. А когато нещата стават с сърце, то е друго. Сърце. С любов. То тогава ти имаш, ти се разтваряш. Любов, нали, не е само романтична, родителска или приятелска. Любов като сила, разширяваща съзнанието. Тоест, да разшириме съзнанието, е нужно да разшириме знанието. Желание за знание, за учене. Оттам на сетне, то когато разшириме знанието, ще стигнеме до там, че осъзнаваме какво сме. Че сме суверени индивиди, че имаме власт единствено над себе си, над своето тяло, над своите мисли, над своите емоции. Суверенен индивид. За властта е това. И имаме право на власт. Единствено върху нас самите, не върху някой друг. И когато стигнеме до това ниво, то външното проявление на любовта какво е? Свобода. Това е. Свобода. Вътрешна монархия. Власт. Върху мен самия. Външна анархия. Свобода. Анархия. Без господари. Без владетели. Това означава а не както по телевизията се опитват да ви убедят анархия. Хаос, безредие, пълни глупости. Това е една от практиките им за манипулация. В следващите предавания ще говорим точно за това, как хората, които имат власт, са направили така, че да промият мозъците на другите. Да контролират умовете им. Защото в крайна сметка войната, както ви казах, на физически план тя не, е, не може да се води такава война. Тя се води на психически план. Това е война за умовете на хората. Война за съзнанията на хората. Щото спечелиш на умовете, ти печелиш всичко. Ума стои между тялото и духа. Той е свързващото звено. И съответно те като го пленят, като вият. Паят около него и какво? О -о -о. Промит мозък. Роб. Готов. Та, ще ги разискваме тези теми. Сега, ние какво правим с това предаване? Какво се опитваме да постигнем? Опитваме ли се изобщо нещо? Защо го правим? Ще променим ли света? Колко такива като нас е имало преди? Много, много. Защо не се е променило? Защото тая структура е много, много тежка. Тя не е от вчера, тя е от хилядолетия. Промиването на мозъци си също е от хилядолетия. Тя е направо в ДНК. В ДНК-то се е запечатало на хората. Това е робско поведение. И аз за себе си говоря, защото така го чувствам. Отвътре идва, излиза навън. Това е израза на моята душа. Осъзнавам, че Реално, теоретично, теоретично има шанс нещата да се променят. Теоретично има. Реално, като гледам къде живе, с какви хора съм заобиколен, с какви хора трябва да живее на тая планета, направо понякога някога, <съща> право ми писва хора. Но, такава е играта. Такава е играта, затова сме дошли да играем, да се учим, да се развиваме. Реално, може нещата никога да не се променят, въпреки че, Промяната се случва постоянно. Няма нищо, нещо, ко... Няма нищо, което да е постоянно. Единственото постоянно е промяната. Всичко вибрира, всичко трети, всичко се променя. На външен вид може да изглежда, че не е така, но всъщност е така. Всичко се променя. Както аз съм се променил, така и други хора се променят. Бавно, но славно. Дали ще направим голямата световна революция? Все тая. Най-важното е... Една еволюция на съзнанието, да го разширим, да знаеме за себе си, да знаеме за близките си и също времено да не сме апатични, ами да действаме, защото истината го изисква. Ти или си в истината, или, или, не си, или си в заблуда. Като заблудата пак е част от истината. И тя е много необходима част, защото без заблудата ти надали бил съзнал цялата истина. Тя е там. За да може да намериш истината. Всички тези заблуди, в които живеме. Една по една, те падат. Маските падат. И. Така, много, много още работи бих искал да ви кажа, но не се сещам в момента. Той поприказвахме доста. Поприказвах. Другия път ще продължиме да говориме. Сега като ви говоря тези неща, не се опитвам да всявам страх, притеснение, че живеем в някакъв такъв свят, затвор, планета затвор. То е така и не е така. Защото, знаете ли, те, които са на върха на пирамидата, те не стоят най-високо. Те не стоят най-високо. Във всяка пирамида има една скрита камера, където има един трон. Един човек стои на този трон. И всъщност той е най-най-най-високо. Той е пича, който е много хай. <пича> <пича> той е пича. И много интересно, че се изобретили инструмент, който може да каже кой е този пич. Аз държа, че вие го имате, този инструмент в къщата си. Нарича се Огледало. <пича> Застанете пред огледалото и вижте кой е пича. <реш> значи, човека, който стои пред огледалото Той е този, който може да даде власт на пирамидата Или може да й отнеме властта, Той решава дали да живее в тази иллюзия или не Защото альтернатива има Има И аз ще започна да ви говоря и за алтернативите. Защото те са много и са красиви и са хубави Нещата са много прости не е нужно да идват винаги така отгоре надолу. Не. Напротив, може да е хоризонтално. Може да е като на кръглата маса. Да седнем приятелски, да си общуваме. Знанието не е нужно да е концентрирано в ръцете на малцина, които пазят цялото знание за себе си, на другите хвърлят някакви малки фрагментчета. Това е властовата структура, това е пирамидата. Ние обаче сме на кръглата маса, кръга, като един съвършен божествен символ. Това е като торент-програмите. Получаваш малко и вече колкото и малко да си получил, ти можеш да го дадеш на другия. Споделене. Споделенето е всичко. Затова не е власт, потисничество, контрол и робство, ами свобода, солидарност, самоуправление. Това е есенцията. Толкова е просто елементарно. Той е като нещата могат да бъдат организирани супер елементарно. Като един пикник с приятели. Отивате на пикник, носите храна, носите нещо за пиване, топка за игра. Всеки носи по нещо, обменяте, играете и се забавлявате. И ще кажете, а то е прекалено просто за да стане така. Нали? Тук сега бизнеса, економиката, инфраструктурата. Ааа! Истината е проста. Истината е проста и това, че вие си мислите, че е сложна, означава, че сте под mind контрол, под контрол на тума, промит мозък. Това е. Истината в своята сърцевина е толкова проста. Единствено, тапицерията й може да изглежда малко сложна, но всъщност есенцията е проста и елементарна. И ще почнем да ги разгръщаме тези есенции, една по една. Ще представим първо. Отделните иллюзии, как са ни накарали да вярваме в тях, как са починили умовете на масите, защото като видим фокусите на иллюзиониста, ние няма да сме подвластни на иллюзията му. И оттам насетне, като разберем това, ще можем да започнем да изграждаме нашата собствена съвместна игра. Основана единствено на свобода, на любов. И ако някой се опита да ни насили и потисне, тогава ще се отбраняваме и ще се защитим. Защото това е наше суверенно право. Да бъдем свободни. Черпя ви с една моя песен, казва се Матрицата. Чупиме Матрицата и си заминаваме. Ел Фригано, поздрави за всички. До следващия път. По малко по-малко, буда се отсън дълбот. Маглата в мене се развеба, усещам енергийния поток. Не знам както сега бях са затворени очи. В този свят измислен, базиран на лъжи. Какъв е смисълът на живота, сам си отговори. Матрицата здраво в окови ни държи. От малки слагат ни каришка и наморник на уста. Учат ни да ходим с наведена глава. А който много лайко го отделят на страна. Хората превърнати в добитън в ресурс, в суровина В човечарник ни отглеждат, за да служим на властта Синя кръв царува чумерски времена А сега създадох иллюзия, че имаш свобода Тази псевдодемокрация Виждам кладен вълк, облечен с обща кожа и фашистка ориентация Как истокрация! Душевно грозни хора, дърпат ни конците ме мелодирижират от висините на върха на пирамидата За неприкосновена власт постоянно парадират И не спират мозъците на народа да промиват си с религия и по поклук Разделя и владей Схема, чрез която управляват ни на клуб Манипулация жестока Под властни на страха За повече сигурност Хората отдават Своята свобода и така попадат в капан По телевизора ни плашат с прадат Талибан Терор, войни, убийства Безствие и страх Психиката на човека разбита е на бух и прах Забързани и нервни Из улиците крачат с фалшиви ценности В за лъскави букути плачат и не дачат ролата, майката, земя Изгубили връзката с нея за зариват със слайда. До кога? До кога? До кога това безумие ще продължава? Големият брат на се Кия Гъл камери поставя от високо гледа и се наслаждава Мисли, че е победил, но сам се събуждава Много скоро ще усети, че той е сгрешил Ошпарате пред своя край малко по малко Човека се събужда, открива истинския рай Но не горе в небесата, а вътре в сърцата, където силна вибрация с висока честота Разкъсва всичките окови, разрушава и страха. Дом всяка власт, дом всяка власт Свобода, равец и братство, Това ни дай на нас Без Бог, без Господар Човек може да живее Пощастлив и от цар, но без да подчинява, без да експлуатира, без да унищожава На нуждаещите се ръка, вечно да подава Солидарен тях да бъде, да ги уважава Наближава време, скоро слънце ще изне, Новата зора, кошмара ще разсее Духът в мене радостно ликува и се смее Вика и гръщи, светлината, много скоро Всички нищи онзари, откви тя намира се във вас, менталните огради Разрушете, направете връзка с висшия си аз Каквото имах казах и сега правя пас, подавам топката на вас